Жорстокий урок Стояли у лісі при легкому вогні. Козаки пекли картоплю. Орел згадав отамана Карого. Де він? Що робить? Чи встигнув повідомити мою дружину про мене? Яків не знав ні прізвища родини, де переховувалася Маруся, ні її навіть приблизних координат. Якби Карий загинув, Яків не зміг би розшукати дружини. Близько десятої години ранку Орел побачив свого козака з Варти, який йшов у товаристві двох жінок. Подумав, що Варта затримала якихось чужих. Коли почув голос Марусі, придивився – точно, іде Маруся, а з нею – сопинська вчителька Леся. Яким чином? Виявляється, Маруся довідалася від Карого, що Яків повернувся до Кипорового Яру. Увечері отаман примістив обох жінок на хуторі, де вони пробули до кінця вересня. Тим часом відділ здійснив рейд під Вінницю, Гнівань, Жмеренку, Летичів та Хмільник. Через тиждень їх знову привітно зустрів Кипоровий Яр. Одного разу в досвіта Яків Гальчевський пішов із кількома козаками провідати Марусю і Лесю. Повернувся назад по заході сонця. Усі чомусь на ногах, а Онисько Грабарчук доповів, що два козаки з села Талалаї, що під Самгородком, і один Хорунжий забрали найкращі коні й шаблі, вкрали кілька револьверів у козаків і дезертирували. Це були козаки Карого, які залишились, коли той від'їжджав на Київщину. Куди вони тепер поїхали? задумався отаман, на Київщину. Чому ж мені нічого не сказали? Я ж казав їм, щоб вони у мене були тимчасово, а коли захочуть залишити нас, то треба мені сказати про це. Очевидно, вони зрадили і подалися до вінниці на амністію. Орел наказав негайно вирушати в погоню, тим більше, що коні втікачі, вковані круглими японськими охналями, залишали ясні сліди. Від'їхали три-чотири години тому, міркував Орел, отже, через бух ще не встигли переправитись. Вдень не їхали, бо по дорозі могли зустрітися з червоними Зрозуміло, що їм ніхто б не повірив, що вони добровільно прямували до чрезвичайки Сліди вели у напрямку Музякова В чотирьох кілометрах від нього, біля хати дідуся лісника Орел зауважив кілька відтятих шаблею галузок, з яких тік сік Сліди на дорозі урвалися і повели у густі грабові корчі Вказували напрям і розтрушене сіно Тихо злізли з коней, сторожко рушили. Через 100-120 кроків побачили трьох коней, пізнали їх, підкралися. Хорунжий і талалаївські козаки, почувши кроки, вхопилися за зброю. Та не вони порушили пострілами нічну тишу. За них це зробив Гальчевський. Першим упав Хорунжий. Хтось влучив у одного з талалаївців, а інший, діставши кулю у руку і випустивши зброю, втік у корчі. Погоня наслідків не дала. Хоружний спробував підвестись на лікті. Сильним ударом кріса по голові Орел прикінчив його, а потім пристрілив поранену у хребет чудову кобилу. У подібних випадках Орел наказував лісникам закопати трупи, щоби приховати сліди. На цей раз він нічого не сказав лісникові. Нехай зрадників вовки й лиси розтягують. Повернулись до кипорового яру. Козакам, які напружено чекали повернення отамана, орел розповів про долю, яка зустріла зрадливі душі. Це станеться з кожним, хто посміє так зробити, завершив повчальну історію Гальчевський. Проте ми дали можливість одному з них втекти. Ця втеча безперечно відіб'ється на наших родинах, тому треба негайно попередити рідних, щоб приготувалися до гостини Вінницької ЧК. Промовці і мовчуни один з козаків доповів, що в відсутність отамана приходив представник шепелівців. Вони отаборилися в районі Літинки. Отаман прочитав записку, яку залишив зв'язковий. Це був лист сотника Ковбасюка, з яким познайомився під час тимчасового об'єднання з відділом Якова Шепеля. Сотник зазначав, що згуртував козаків, полишених Шепелем, та не відчуває сил керувати. Євген Ковбасюк писав, що не може залишити козаків, бо йому не дозволяє цього моральне почуття. «За кордон йти не хочу», – писав він, – «а додому на Братславщину нема чого вертатися». Ковбасюк щиро просив Орла узяти всіх шепелівців під свою команду. «Що робити? Незабаром зима якоюсь своєю півсотнею важко перебути, а тут ще майже сотня».